10. По дорозі до вулиці Принцеси я зрозумів, що зголоднів, і зайшов до кондитерської навпроти базиліки Пресвятої Марії Мурської купити тістечко. Солодкий запах хліба плив співзвучно з бамканням дзвонів. Тіниста й вузька вулиця Принцеси йшла вгору через колишній старовинний центр міста. Я пройшов повз давні палаци й будинки, що видавалися старішими за саме місто. Номер 33 ледве читався на одному з буляклих фасадів. Я зайшов до під'їзду, що нагадував радше каплицю. На стіні, упорядженій потрісканими кахлями, висіли ряди поблеклих і ржавих поштових скриньок. Я даремно намагався відшукати на них ім'я Міхала Коловеніка, коли почув за спиною чиєсь тяжке дихання. Обернувшись, я побачив висле обличчя старенької, що сиділа в комірці портьє. Жмут проміння ковзнув по її обличчю. Очі її були білі, наче мармур. Без зіниць. Вона була сліпою. «Кого ви шукаєте?» – запитала воротарка тріснутим голосом. «Міхала Колвеніка, пані?» Білі порожні очі кліпнули кілька разів. Стара заперечливо похитала головою. «Мені й дали цю адресу, наполіг я. Міхал Колванік, четвертий, квартира два». Стара знову похитала головою і повернулася до стану нерухомості. У ту мить я помітив, як щось рухається по столику швейцарської. Чорний павук повз вгору по зморшкуватих руках вартівниці. Її білі очі дивилися в порожнечу. Я тихцем прослизнув до сходів. І лампочку на цих сходах не міняли щонайменше років 30. Сходинки були ковські та стерті, сходові майданчики тьмаві і мивчазні колодязі. Тремке світло сіялось через ліхтар мансарди. Там, пурхав, заблукалий голуб. Потрібні мені двері були з цільної оздобної деревини, з клямкою, немов у залізничному вагоні. Я кілька разів подзвонив, почувши, як луна дзвінка губиться всередині квартири. Збігло кілька хвилин. Я знову подзвонив. Ще дві хвилини. Я почав думати, що потрапив у склеп. Один із сотень примарних хемородних будинків старого центру Барселони. Раптом на дверному вічку відсунулася кришечка. Світляні нитки прорізали темряву сходів. Я почув рипучий голос, голос людини, що мовчить тижнями, а може і місяцями. «Хто там?» «Пане Колвенику! Ви, Міхал Колвеник!» – запитав я. «Будь ласка, чи можу я поговорити хвилинку?» Вічко раптом закрилось. Тиша. Я вже збирався подзвонити ще, коли двері квартири розчинились. На порозі вирисувалася постать. Із середини долинав звук води, що ляться в мийку. «Чого тобі, синку?» «Пан Колвенник? «Я не Колвенник, відказав голос. «Мене звати Сентіс. Бенхамін Сентіс». «Вибачте, пане Сентіса, але мені дали цю адресу, і...» Я простяг йому візитку, що мені вручив носильник на вокзалі. Жорстка долоня схопила її, і чоловік, чийого обличчя я не міг розрізнити, доволі довго мовчки роздивлявся її, а потім віддав. Міхал Колвейник уже давно не мешкає тут. А ви знаєте його? запитав я. Чи ви не допоможете мені? Знов довго мовчанка. Проходь, вимовив нарешті Сантіс. Бенгамін Сентіс виявився чоловіком кремезним і загорнутим у гранатовий фланелевий халат. Роті у нього була згасла люлька, лице обрамлене вусами, що з'єднувалися із бакенбардами у стилі Джулі Верна. Квартира його височила над джунглями дахів старого кварталу і ніби зависала в ефемерній ясності. Одалік вимальовувались вежі кафедрального собору, а ще далі височила гора Монджуїк. Стіни були голі, Піаніно колекціонувало шари пилюки, а на підлозі зібралися коробки з давно зниклими газетами. У цьому домі не було нічого, що промовляло би про теперішнє. Бенхамін Сантіс жив у давноминулому часі. Ми сіли в залі з дверима на балкон, і Сантіс іще раз подивився на візитку. «Чому ти шукаєш коловеника?» – запитав він. Я вирішив пояснити йому все від самого початку. Від нашого походу на цвинтар до дивного зникнення дами в чорному цього ранку на французькому вокзалі. Сентіс слухав мене незворушно з відсутним поглядом. Наприкінці оповіді запала незручна мовчанка. Потім Сентіс уважно подивився на мене. Погляд його був наче у вовка, холодний і проникливий. «Міхал Колвеник займав цю квартиру чотири роки, невдовзі по своєму приїзді до Барселони», – повідав він. «Ще й досі десь тут є щось із його книжок. Це все, що по ньому лишилося». «Може, у вас є його теперішня адреса? Чи знаєте, де його можна знайти?» Сентіс розсміявся. Спробую, у пеклі!» Я незрозуміло подивився на нього. «Міхал Колвенник помер у 1948 році». Згідно з розповіддю Бенхаміна Сантіса, Михайло Колвиник прибув до Барселони у ранці далекого 1919 року. Мав тоді трохи більше 20 і був уродженцем Праги. Колвиник тікав з Європи спустошеною Першою світовою війною. Він ані слова не знав ні по-каталонськи, ані по-іспанськи, хоча вільно розмовляв французькою та німецькою. У цьому складному і неприязному місці у нього не було ні грошей, ні друзів, ні знайомих. Першу ніч у Барселоні він провів у буцигарні, бо його застукали з плячого в одному під'їзді, де він укрився від холоду. У в'язниці двоє співкамерників, звинувачених у крадіжці, розбої та зумислому відпалі, підпалі, вирішили набити йому пику, бо країна, мовляв, прямує не відкуди через таких от вошивих іноземців. Три зламані ребра, забої і три внутрішні ушкодження з часом загоїлися, а от ліве око він утратив назавжди. Ушкодження зорового нерва, винесли присуд лікарі. Поганий початок. Та Коловник завжди казав, що по поганому початку завжди добрий кінець. За 10 років він став одним із найбагатіших і наймогутніших у Барселоні. У в'язничній лікарні він запізнався з людиною, яка з роками мала перетворитися на його найкращого друга. Молодим лікарем з англійським корінням на ім'я Жоан Шелі. Доктор Шеллі трохи говорив німецькою і на власному досвіді знав, що таке почуватися іноземцем на чужій землі. Завдяки йому колваник після виписки одержав місце на невеличкому підприємстві «Велогранель». Там виробляли ортопедичні товари та протези. Марокканський конфлікт та Перша світова війна створили величезний попит на ці товари. Сотні людей, покалічених во славу банкірів, канцлерів, генералів, біржових агентів та інших отців батьківщини, лишилися поневіченими назавжди і із зі зламаними в ім'я свободи, демократії, імперії, раси та прапора життями. Майстерні Велогранель були розташовані поблизу ринку Борн. Вітрини з руками, очима, ногами і штучними суглобами нагадували відвідувачі про крихкість людського тіла. Зі своєю невеличкою платнею та завдяки рекомендацій від фабрики Михайло Колвенник зміг винайняти квартиру на вулиці Принцеси. Затятий читач, він за півтора року добре опанував каталонську та іспанську мови. Завдяки таланту та винахідливості його невдовзі почали вважати одним із ключових службовців на велогранель. Колвенник був широко обізнаний у медицині, хірургії та анатомії. Він розробив революційний пневматичний механізм, що дозволяв скеровувати рух ручних та ножних протезів. Пристрій реагував на м'язові імпульси і надавав пацієнтові безприкладну рухливість. Цей винахід вивів велогранель в авангард-галузі. І це був лише початок. З проєктувального столу Колвинека виходили в світ нові і нові розробки. Врешті він був призначений головним інженером відділу проектування і розвитку. А кількома місяцями пізніше нещасний випадок поставив талант колвенника перед особливим випробуванням. Із сином засновника Велогранель стався на фабриці жахливий випадок. Гідравлічний прес, ніби щелепи дракона, відрізав йому обидві кисті. Тижні Миколвинек безустанно працював, щоб створити нові кисти з дерева, металу і порцеляни, чиї пальці відкликалися б точними рухами на команди від м'язів та сухожиль передпліччя. Розв'язання проблеми Колвиником полягало у спрямуванні електричних імпульсів від передплічних нервів на штучні долоні й пальці. За чотири місяці після нещасного випадку його жертва вперше з'явилася з із механічними руками, що дозволяли їй брати предмети, запалювати сигарету чи застібати сорочку без сторонньої допомоги. Усі одностайно погодилися, що цього разу колвенник вийшов за межі людської уяви. А він, неприхильник славослав'я та зачудування, просто зазначив, що це зародок нової науки. В нагороду за цю працю засновник Велогранель призначив Колвенека генеральним директором підприємства і надав йому пакет акцій, що практично перетворював його на одного з співвласників разом із людиною, якій його винахідливість подарувала нові руки. Під керівництвом Колвенника перед Велогранель відкрилися нові перспективи. Фірма розширила ринок збуту і урізноманітнила продукцію. Підприємство взяло в собі за емблему чорного метелика з розгорнутими крильцями, значення якої коловинник так ніколи й не пояснив. Були розширені площі для випуску нових механізмів, кінцівок із суглобами, серцевих клапанів, кісткових волокон та безліч різних механізмів. Парк розваг на Тібідабо заповнився автоматами, створеними коловинником під час відпочинку або в експериментальному порядку. Белогранель експортувала продукцію в усю Європу, Америку та Азію. Ціна акцій та особисті статки Колменика злетіли вгору, але він відмовлявся покинути ту скромну квартиру на вулиці Принцеси. Як він сам казав, на це не було причини. Він був чоловіком самотнім, невибагливим, і йому вистачало цього помешкання для себе та книжок. Та це мало змінитися з появою на театральних підмостках нової п'єси. Єва Іринова була зіркою нової блискучої вистави в Королівському театрі. Дівчина російського походження мала ледве 19 років. Подейкували, що через її красу кінчали з життя самогубством чоловіків в Парижі, Відні та інших столицях. Єва Іринова подорожувала в товаристві своїх дивних персонажів: Сергія та Тетяни Глазунових, брата і сестри-близнюків. Глазунови виступали як представники та юридичні опікуни Єви Іринової. Ходили чутки, що Сергій та юна діва були коханцями, що зловісного вигляду Тетяна спала в труні в оркестровій ямі Королівського театру, що Сергій був одним із убивць династії Романових, що Єва мала дар розмовляти з духами померлих, Цілий набір неймовірних наколомистецьких пліток підживлював славу прекрасної Іринової, що заволоділа Барселоною. Легенди про Іринову дійшли до вух Колвеника. Заінтригований, він одного вечора пішов до театру, щоб на власні очі пересвідчитися в причині такого звурення. І того вечора дівчина очарувала Колвеника. Відтоді театральна вбиральня Іринової буквально перетворилася на трояндове ложе. За два місяці після свого відкриття колвенник вирішив забронювати собі ложу. Щовечора він приходив зачаровано споглядати предмет свого обожнювання. Не варто казати, що по всьому місту пішли пересуди. Одного прекрасного дня Коловеник зібрав своїх адвокатів і дав їм завдання зробити пропозицію імпресаріо Даніелові Местресу. Він хотів придбати цей старий театр і взяти на себе всі його задавнені борги. Замірився перебудувати його від самих підвалів і перетворити на найбільшу сцену Європи. Наблискучий театр, оснащений усіма технічними новинками, і присвячений його обожнюваній Єві Іриновій. Перед такою великодушною пропозицією дирекція театру не встояла. Новий проєкт був охрещений як Великий Королівський театр. Днем пізніше коленик бездоганною російською мовою запропонував Єві Іриновій вступити до шлюбу. Вона дала згоду. Після весілля подружжя мало намір переїхати до вимріяного осторонця, який Колвеник доручив збудувати поблизу парку Гуель. Власноруч створений попередній начерк пишної будівлі, Колвеник вручив архітектурному бюро Сунер, Басельс і Баро. Подейкували, що за всю історію Барселони ще ніколи не витрачалася на приватну оселю така сума, що зрештою було перебільшенням. Однак не всі були раді цій чарівній касті. Співвласник Вело Гранель підозріливо ставився до одержимості Колвеника. Він побоювався, що на фінансування божевільного проєкту перетворення Королівського театру на восьме чудо світу виділялися фонди підприємства. І не був далекий від істини. На додачу, від всього місту почали кружляти чутки про не зовсім звичайний спосіб життя Колвеника. Почали виникати сумніви щодо його минулого і нібито красивої легенди про людину, що зробила себе сама завдяки пристрасті до винахідництва. Завдяки невтомній праці юристів, велогранель, більшість таких чуток розсіювались перш ніж діставатися газетних друкарей. За гроші щастя не купиш, полюбляв приказувати Колвеник, а все інше купиш. Зі свого боку, Сергій та Тетяна Глазунови, двоє зловісних сторожів Єви Іринової, відчули, що їхнє майбутнє під загрозою. У тепер осторонці для них кімнати не було. Колвинник, передбачаючи проблеми з близнюками, запропонував їм неабияку суму, аби скасувати той гаданий контракт з Іриновою. Взамін вони мали покинути країну і зобов'язатися ніколи більше не входити в контакт з Євою Іриновою. Сергій, вибухнувши люттю, відмовився на відріз і поклявся Колвинникові, що той ніколи не позбудеться їх обох. На світанку того самого дня, коли Сергій і Тетяна виходили з одного під'їзду на вулиці Святого Павла, з їхнім життям мало не покінчив град пострілів з автомобіля. У нападі звинуватили анархістів. За тиждень близнюки підписали документ, у якому зобов'язалися дати спокій Єві Іриновій та зникнути назавжди. Весілля Михайла Колваника і Єви Іринови було призначено на 24 червня 1935 року. Місце події – Кафедральний собор Барселони. Церемонія, яку дехто порівнював із коронацією короля Альфонсо XIII, відбулася сонячним ранком. Кожен куток проспекту, що веде до собору, заполонили юрми спраглих насолодитися пишнотою і величу видовища. Єва Іринова ніколи не була ще такою сліпучо-розкішною. Під звуки вагнерівського весільного маршу у виконанні оркестру театру Лісеу, що розташувався на сходах собору, наречені спустилися до карети, що чекала на них. Коли залишалися ледве три метри до екіпажа, запряженого білими кіньми, якась постать прорвалася через кордон безпеки і накинулась на молодих. Розляглися перелякані крики, Обернувшись, коловник зустрівся з налитими крові очима Сергія Глазунова. Ніхто з присутніх не зможе ніколи забути, що сталося далі. Глазунов звідкись вихопив скляний флакон і виплеснув його в міст в обличчя Єви Іринової. Палюча кислота перетворила вуаль на пару, несамовитий зойк розірвав небесну блакить. Скупчення людей умить стало розбурханим стовпищем, а нападник загубився в юрбі. Коловиник опустився на коліна біля нареченої і підняв її на руки. Риси Єви Іринової розплавилися під дією кислоти, ніби свіжа акварельна фарба у воді. Димуча шкіра злізла немов пойнятий вогнем перегамент, і сморід паленої плоті здійнявся в повітря. Кислота не торкнулася очей молодої жінки, і в них читалася жах і мука. Колвенник хотів урятувати обличчя дружини і притилив до нього свої обтягнуті рукавичками долоні, але до них просто прилипла мертва плоть, а кислота почала пожирати шкіру рукавичок. Коли Єва нарешті знепритомніла, її обличчя вже перетворилися на гротескну мошкару з кісток та оголеної плоті. Оновлений королівський театр так ніколи і не розчинив дверей. Після трагедії Коловиник відвіз жінку до недобудованого сторонця біля парку Гуель. Єва Іринова ніколи і кроки не ступила за межі цього дому. Кислота повністю зруйнувала її обличчя і виразила голосові зв'язки. Розповідала, що вона спілкувалась, пишучи в блокноті, і цілими тижнями не виходила зі своїх кімнат. Тоді фінансові проблеми Велогранель почали давати про себе знати більшою мірою, ніж можна було сподіватись. Колвенек почувався у пастці, і незабаром його вже перестали бачити на фірмі. Казали, що він підчепив дивне захворювання, яке змушувало його дедалі довше не виходити з дому. Численні неправомірні дії в керуванні, велогранель та незрозумілі торгові угоди, які в минулому уклав сам Колвеник, випливли на поверхню. Немов зараза, зі швидкістю вірусу почали ширитися плітки і приховані звинувачення. Колвеник, усамітнений у своєму прихистку разом із коханою Євою, перетворився на персонажа чорної легенди на зачумленного. Уряд експропріоював консорціум «Велогранель». Судова влада зайнялася цією справою і зібрана більш ніж у тисячі томах документація була лише початком розслідування. У наступні роки Колвенек утратив усі статки. Його осторонець перетворився на замок руїни і пітьми. Після місяців безплатні прислуга покинула подружжя. Вірним залишився тільки особистий шофер колваника. Почали ширитися чутки, від яких волосся сторч ставало. Оповідали, що колваники з дружиною мешкали в оточенні пацюків, знавигаючи по цьому склепу, де самі собі поховали живцем. У грудні 1948 року жахлива пожежа пожерла осторонець колваників. За твердженнями газети «Елбрузі» полум'я було видно аж із Матаро. «Матаро!» Місто за 30 кілометрів від Барселони. Ті, хто пам'ятають це, стверджують, що небо над Барселоною перетворилося на шарлатне покривало, а попелясті тучі на світанку спустились на місто, тим часом як натовп мовчки спостерігав димучий остов руїн. Застиглі в обіймах обуглені тіла коловиника Єви знайшли у мансарді. Це зображення з'явилося на першій сторінці газети «Лаван під заголовком Кінець цілої епохи. На початку 1949 року Барселона вже почала забувати історію Міхала Колвіника і Єви Іринової. Величезний поліс безповоротно змінювався, і згадка Велогранель ставала частиною легендарного минулого, причетного загубитися назавжди.